بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باذن الله تبارك وتعالى نبدا اليوم محاضره اتكاوته شيخ ابو خوله مبنى ابنا عنوان المحاضره وصيه ابي حنيفه لتلميذه يوسف ابن خالد الصمتي وصيه ابو حنيفه وكمن فوزي يوسف ابن خالد الصمتي شيخ تفضل جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ان الحمد لله نحمده ربي ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والشرر الأمور محدثات هوا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس عباد الله بعداكم حميد الله تبارك وتعالى na baada ya kumsalia na kumsalimu tumeetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam tumekutana katika majlisi ya tatu au majlisi nyingine ambayo ni tofauti na majalis mbili ambazo tulikuwa tukisoma risala atamasuk bi manhajis salaf katika makutano haya na majlisi hii tutazungumza kuhusiana na wasia wa al-Imam Abi Hanifata rahimahullahu ta'ala Yusuf ibn Khalid as Al-Imamu Abu Hanifa ni maarufu kwa waislamu wanaofatilia mambo ya dini ambaye ni Umar ibn Thabit Al-Kufi علي ساوى ومؤكوا 80 هجريه alykufa mwaka 150 هجريه مزaliwa katika mji wa kufa rahimahullah ta'ala al-imam abu hanifa mwanzoni akujishughulisha na elimu allah Alimuafikisha siku moja kukutana na alimamu imamu Shaabi rahimatullah ta'ala alayhi. Alimona akipita pita alikuwa kitaraddad kwenda sokoni, alikuwa kifanya biashara pamoja na baba yake. Akamwita akamuuliza hii pita pita yako na yani kwa maula mabda kusoma na kurudi au vipi? Kaambia amenenda sokoni shoulisha na biashara na mzee wangu. Kamwambia waoneje hii pitapita anenda rudi angekuwa anakwenda kwa maulama kwa kuchukua Kwa sababu mimi naona kama ni kijana mwerevu yani mwenye akili. Unajua kuna firasa. Kuna masuala yanaitwa firasa. Unaweza ukatazama sura ya mtu ukajua huyu bwana ni mtu bright. Naweza ukamtazama mtu alivo kwa jua mmm, hapa mtihani hapana kitu. Firasa wako watu wana firasa. Sio ramli wala sio kwamba ghaibu ni firasa. Unajua nkisema firasa zikana neno rabda. Sio kwa kutazama mtu kwa watu wa maeneo huni watu shabu. Watu wa maeneo haya ukija hapa kuna watu wa Na kuna sehemu ukapita tu kwa kutazama namna watu walivokaa na nini ukajua ngumu. Mmm au ndo wale jembe jini jembe jini niseme hapo mshale jembe jini amejelewa haya niwaache tutaelewa baadaye sasa watu maulama wa wakao kabisa firasa maulama wale shughuli kana elimu ya firasa ukizijua utazama sura ya mtu utatazama umbo lake alivyo tazama anavongea kwa kuna vitu una, naweza kuvijua watu anasomea kwa kumwambia mimi ninaona kwako ni mtu yani kijana mwerevu na, na akili soma alimama Abu Hanifa akaanza kusoma na katika walimu wake wakubwa ni Hammadi bin Abi Sulaiman akamlazimu miaka takriban 18 anza kusoma ni Imam Abu Hanifa akawa na ilmu nyingi kama taalamun ni imamu na ni Sheikh wa Aima Waliokuja baada yao amahu Yusuf ibn Khalid as ni moja katika ya wanafunzi wa Imam Abu Hanifa mbaya amekufa mwaka 189 Hijiria yeye ni mtu wa Basra alikuja Kufa akachukua ilmu kwa Imam Abu Hanifa e, alikuwa ni faqih lakini ni mtu katika hadithi ni mtu wa asifa wako anacho anasema ni kadhab na wako baadhi ya maulama wamemlembea kwamba alikuwa ni zindiq japo badrul ayni ameipinga vikali kauli hiyo na pia alikuwa kituhumiwa na masala ya hujahamia na mwingineo na huyu ni mmoja kati ya mashekh وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ketika مناقب الشافعي املتجه هو ني واحد من المشايخ والامام الشافعي و بدر العيني ketika رجال معالي الاثار فيها ممفنيه على كل سيسي تتحسشوا سنه وواسيا والامام ابو حنيفه ule wasia ndiyo ambao tutajifundisha tutapata mafunzo sote sio tunazungumza na nyinyi katika wakati huu na ndio itakuwa kama sehemu ya mhadhara wetu wasia huu ni moja ambao ya madam nilisitaka nisifanye ni katika risala ya kusomesha katika daura hii baada ya mara kwanza kuchayarishwa nichaguwe risala gani si nikaona naweza wasia huu katika vipindi ambavyo ningepangiwa lakini baada ya kuonekana madani ya manhaj nikaona hii haifiki manhaji kwa hiyo wasimamizi wetu hafaidhahumullahu wanazihumullahu khaira sio akasema hii weza tolea kama muhadhara ndio maana hamkugaiwa kwa niniangu mtasikiliza lakini hizi wasia ziko 71 kuzi. kwa hiyo kila mmoja mwana seminari atakwa asiandike sili hakuna nyingine naweza huruka kwa sababu ninaona labda maslahi hazifai hapo kuzi wizi soma kwa wakati rubda haziendani kwa sababu wasia wa yule alyezekana nyinyi haziendani simwoneelewa sababu hu alipo huyo sababu na wengine labda alivonekano vile alivyo hayo haifai labda kuambia na nyinyi au si au sio jamani. Ko elemo tuko soma tutaandika. wasia namba 1 namba 2 ikifika Muda utatotosha mimi na tu hayo. Si sherehe. Kitoa sherehe shere zote wiki nzima sababu kila kipengele mada. Ko sana. Angalau ngine saa 4 hiyo insha Allah taala. Eh hizi wasia au haya tukozungumza huku nimependa au nilitamani tuyasome kwa sababu ya umuhimu wake ni mambo muhimu sana katika kuamiliana na watu kwaana sisi vijana inawezekana tuma vizuri katika akida na manhaj lakini miamana kimekuwa masana unaelewa vizuri eh? miamala na watu sasa hata tukisoma sote, na tukisoma utaona wastaadhibia huyu bwana, huyo anayesoma pia ana mapungufu. Ndio maana ya kusoma sasa na mimi najirekebisha. Sasa kila ukisoma na wewe unakuwa, yani elimu inakushape. Ndio maana elimu. Elimu inatotooa. Sababu wengine tunae mubile mbalimbali, kila tunasoma mtu wa, wa, wa, wa wajitengeneza. Kama ulikuwa mjeuri, wapunguza ujeuri Kama ulikuwa mbabe, wapunguza ubabe kamu uko na kisoi upunguza kisoi elimu sawa sawa haya e, huyu bwana Yusuf ibn Khalid asanti baada ya kuona elimu ninayoichukua kwa shaka wangu si haba natakiwa nirudi nyuma nyumbani kwa wazee wangu na familia yangu alimfuata shekhi wake Bana mimi nataka kurudi. Kamtaka idhini. Nataka nirudi nyumbani katika mji wangu wa Basra. Alimamu Abu Hanifa akamwambia tafadhali naomba usiende mpaka nikupe wasia. Hatta ataqaddama ilayka bil Fima fi ma tahtaju ilayhi fi muasharati nnas. Naomba usiende mpaka nikupe wasia ambao wewe unahitajia wasia huo wa usiana na namna ya kuamilianana na watu kutangamana na watu kuishi na watu Jambo hili tulihitaji sana sisi masalafi kwa sababu sisi ni cream katika mujtana akisema cream unanielewa na ndio maana akikosea salafi ah, salafi pia si salafi wewe ambua salafi lakini anachoyo yule salafi lakini mbahili yule bwana ni salafi lakini muongo yule bwana ni salafi lakini aka vibaya akakua akakuingiza mjini kwa maana namna salafi anavutakiwa atakiwa ajipambe na sifa njema atabia njema achie masala ya akida mambo ya manaji ibada hii namna ya kuishi na watu sababu watu sisi wanatuzingatia katika kila nukta ya maisha twelewa kwa hiyo huyo bwana akaambiwa nipe subra kwanza nikuhsie hayo maratibi ahli alilm nikuhsie pia uliye daraja za watu wenye elimu Wataadibi nafsi na mambo ambayo atakusaidia kuiadabisha nafsi yako wa siasa na namna ya kuishi na raia siasa kama utakuwa ni kiongozi wewe namna ya kuongoza raia na kwenda na raia na namna ya kuishi na hasa watu maalumu na watu waama na vile watafakudi amri la ama utakupawasia unaohusiana na namna ya kujua mambo utafakadi kufaatilia habari zaama som tunaeishi katika jamii inakuwa ni anti social unaishi kwenye jamii hujui watu maskini humu ni wangapi hujui watu wanahitajia katika mjitama wewe upo tu na gari lako hasa sasa hivi na mtu ana gari tinted kiingia ndani ya nyumba yake akifungua geti akitoka akaenda kazini karudi kafungua geti la yatafaqqada amra anas hujui leo pamefiwa hajui jirani yangu aumwa hadi tototi na hasa ulimwengu wa What is family? Family is father, mother and children. Amdele. Eh? Niamona definition is sahihi eh? what is family? Father, mother and children. Uchoyo mtupu na roho mbaya. Ambe wote tazame familia yako, baba mama na watoto ndio familia. Weni? Well, Nyumba zote zina mageti na security, mtu hajui jirani. Usiku kama u umekwama huna kitu maji ya kunywa huna ya kutotonge basi pako kifika kwenye hiyo nyumba na ombu ashaumaliza laisha haya sasa tukiasoma haya tutakuwa tunajifundisha mambo mengi namna ya kuishi na watu anamwambia hatta idha kharatta biilmika kana ma'aka ana tumtuslihu lak pako ukiondoka kwenye mji huu na elimu uliokuwa nayo uwe na silaha ambazo zitatengeneza huyo zitakufaa na ni silaha ambazo zitakupamba na wala hazitokuchafua akamwambia wa alam annaka mata'asata 'ishratan nas jua kwamba pale utakapoishi na watu vibaya sawru laka aadaa watu watakuwa ni maadui utakuwa ni maadui ya wala ukanu umahati. hata kama watakuwa ni mamama wa abaa na mababa Kiishi na watu vibaya tu mama zako mama mdogo aishi huko na kuona dunia yangu au mtoto wa mwanangu mambo yake mazuri wewe mwaka mzima huna siku hata hiyo itakusaidia mamkubwa mamkubwa nimekupakilia kidogo hapo kama nikijijini kumekutilia kidogo leo preza hao takula kidogo na ugali takula na ugwao nimekutilia mchele mapembe kilo tatu asante sana mwanangu wakaa makao mzima watu wale wale walikuwa ni maadui mtu akuchukia na watu wabaya ndio wako watu wapigana vyuma vi, unajua kupigana vyuma pigwa chuma kama wasoma soma huko na kazi kazi uelewe ukiingia ofisini huoni ukitoka nje ofisi waona hezekana ni mamako mdogo tukuarof kwa baya yako kuishi na watu vizuri watu ambao ni maadui na wewe waweza chukiwa na baba zako kwa sababu ya maisha yako mabovu akamwambia wa mata ahsanta ishratan nasi na muda ambapo utafanya vizuri ule kuamilianana na watu min aqwami laysa laka aqraba kwa watu ambao laysa laka aqraba ak watu ambao si wa karibu sawru laka aqraba watu hao watakuwa ni watu karibu uishi so watu sio jamaa za uko watu wa karibu lakini watakuwa karibu na wewe kuishi alimpa wasia huu. na mwisho alimpa muda baada ya muda kama alimamu Abu muda sasa sasa mpaka kidogo kuna wasia antakaribu. nilifakaza akamwambia kama mimi kuna mambo nimeyaona kama vile wewe umeazimia kana kwamba mimi naona wewe ushaingia basa na kama vile nishao unshaanza kuwa na mizozo misozo na watu wenye mukhalifu kama vile nishao wewe ni mtu ambaye tayari rafa'ta nafsaka ni mtu chakuna kibri kwa sababu tiari umetoka na ilmu umekunda masuala yani amemtengenezea sura flana atakumposekana kuomba nishakuona ukifika kule utapoa ni mtu akujinyanyua ni mtu akadha Wata, watatawalta na tiari ni mtu ushajinyanyua biilmika ladaihi ni kwa elimu yako kwa wao kama vile nishaona sura yako wan shekahu ya anamwandaa kijana ampe wasia mwanafunzi wake ushauri akamwambia Jambo e, la mwanzo hizi ni adabu za mtu mwenye elimu ima msomi shekhe au kijana ni talibu na elimu hizi ni adabu za mwanzo akamwambia istajidda fiabaka kitu cha mwanzo fanya nguo zako kuwa nzuri ni mtu msomi usiwe maguo yako ya nukanuka, maguo yako machafu machafu sifanye nguo zako zionekane nzuri safi stajadda maana kinukifanya kitu kuwa kama kipya kirunyu kitu kwa kuzifua ukipata uwezo unua nguo mpya uwe msafi mtanashati mbele za watu wa akthil nazidiisha istimal wa akthir istimal at na atib zidisha istimana atii kutumia manukato atii manukato kithirisha kutumia manukato unukie Izi ni adabu ya mtu kwa mtanashati sio mtu mchafu mweza kununua manukato unukie unukie kwenye jamii. kwa sababu unapokuwa pia ni mtu msomi kuna mambo ukiyafanya kushusha umeingia kwa watu unanuka. Sheikh nae. Hah, na mm. Ko ile tu kuna manzi bila kuteteremka kwa watu. Hana maana anamhusia awe ni mtu wa akova mavazi ya shuhra hasa mano katu tena ikawa chama hivi kuna kuna, kuna, kuna ya milioni au milioni mbili. Ni hamna ehpo, milioni nzima, hapo ni mtaji wa kuendesha na familia, yeye ajipulizia tu. Alafu kunae darasa kijana atoka, kidogo kigegeza. Ha, yu esikia, yu milioni nzima ya shohra si nzuri katika mujtana inawezekana hiyo ya milioni katika watu ambao wana ya milioni milioni milioni 2 kama kawaida lakini kwenye jamii ya watu duni mtu wa kweli mtu mwenye akhla atakiwa asinyanyue kimavazi na mambo mengine ka ukitoka watu kirudi ah ukifanya ah ukifanya ah. basi hata moja ili akupijia deki watu huuma na maneno watu hapo tafutia hata kupijia deki na sisi onna kila siku wewe una kanzu za laki 300 kijiji kizima wewe watisha Shuhura. si jambo nzuri kwanza ya shuhra lengo alikuwa anamhusia avaye vizuri atumie manukato waqarrib mujlasaka na wakurubishe wasia wapii wakurubishe wale wanaoketi na wewe walikun dalika fi awqatin ma'luma msomi uwe na watu ukakaa nao Some somi eti asifiwa kwa sifa ya kujitenga. Ni bwana peke yake akiende kunyumba yake peke yake. Kitoka ndarasa karudi hana mazungumzo na mtu. Hana wakukaa naye. Sio sifa nzuri hiyo kwenye jamii. Namwambia hivyo. Lakini hilo liwe katika baadhi ya wakati maalum. Nafungua milango, wanakuja majirani. Watu wanajua bwana yule bwana kuna wakati anakaa na watu, Masha Allah. Ndio inafutakiwa kwenye jamii waj'al li nafsika khaluwa. lakini pia nafsi yako ijalie wakati wa kujitenga tarum biha hawa ija Unazitengeneza na kutatua haja zako uwe na wakati maalumu ukati peke yako kwa tafakaru kaika mipango yako vizuri hilo lijalie wahafiz ala salawati kawasia nne hifadhi sala zako mtu msomi atakiwa ahifadhi hifadhi sala adumu kufanya ibada ya sala Wako watu wanaosoma wanafunzi lakini hapa alfajiri kila siku yamsumbua. Ya yamsumbua jamaa bali wengine pia kesho ikapita kila siku muone na jamsikitini na mswaki. Samuuliza wewe ina maana hata kablia wewe uja swali. Sasa talabu alilul kweli walala saa ngapi? sapo kama hoja ya kutalii ikiwa kutalii kwa kufanya upitwe na jamaa au upitwe na rakaa mbili za alfajiri ambazo ni bora kuliko dunia na vilivyomo hiyo huku hukufai basi lakini kuna watu ni wanafunzi lakini wazembe hoja wafikishwa na haba mtaweza kale mapema lakini mpaka adhana au ikama ndo ananyika kwenye godoro na mswaki ule mswaaki pia ajana wa mtu jamaa ana swali sala jamaa taamaka fa natoa chakula chako kwa watu kwa sababu haja kuwa haja kuwa bwana mtu bahili haja kuwa mtu anafundisha huyu ni shekhe shekhe anampa wasiwa wanafunzi wake toa chakula malaki sisi wanafunzi sisi walimu sisi masheghe sisi kadha yatakiwa tue na sifa za kutoa chakula nyumba ya mwalimu tukawa watu wale pika chakula kingi pelekwa kwa majirani kama ni mwalimu wanafunzi wako wengine wanapita wanakula mchana kula kwa shekhe doa chakula mtu bahidi haja kuwa kwenye mjitamaa mbona shekhe hangoku e? okay, hango kungolewa nikule, kungolewa hango hakionekani yes, zote mtu akupewa tu shekhe, aletewa hatoi mtu alimu atakiwa. atoe awe ni mkarimu kwenye jamii Weza pika siku apikasi kukaamua tumtaani jamani inshallah nawaalika kesho mtana nyote majana mtakula pale mtana basi watu wanakuombea dua unapunguza maadui huyu bwana huyu kweli hatumpendi wahabi lakini ni bwana mkareem kweli wahabi lakini ah bwana mkareem angalia ile lakini tu al-istidrak huyo yu, ina maana kubwa bwana wahabi lakini bwana mkareem mtu Sigoezo kwa chenchi, elfu elfu kwa nazo nyingi elfu 20 tu. Aya hii bwana utakunywa soda bibi, jirani zako soda, hii utapata kahawa. elfu tu. Wezo kuna pia mpya. Kimpa mtu raha kahawa. To hivyo unakuwa hata kama watu wakalifiana nao katika mawakifu za kidini, lakini utakuwa, utakuwa ni Said kokote. nzuri mtu bahili wasia wasita wa kudhi chukua msamaha yani kuwa ni mwenye kusamehe Usiendeleze ugomvi au wanaita beef vijana kwa unaendeleza mabiff talibul ilmi si mtu wa kuendeleza husuma talibul ilmi umouthi na mtu samehe. fanya hivi samehe, muombwe msamaha kubali msamaha kuna watu ni walimu ni mashekhe, lakini wananongwa hata akisema nimekusamehe lakini ananongwa unajua nongwa hmm. waamuru bil ma'ruf inaamrishawatu kufanya mema wasia wasaba wataghafal amma la ya'alika hebu jipe mughafala kwa mambo ya hembu, muhafala, ambu, yasufu, kuhusu Tuelewana vizuri jambo halikuhusu taghafal nalo hata kama umeiona lakini hebu taghafal nalo nye mmenielewa sana na yale yalitokea leo eh Mtu jambo halakuhusu taghafalnado Hapa bwana wanaohusika Na kama kuna utaratibu wa kuna sihi waone wahusika Bwana mbone nye mwatueleweshe adhana baada wakati wa adhana One nimeona leo upande wakati wa adhana umefika shekhe anaendelea yule Hii si sawa kwa maana kama unanasa Mmeelewa? Kwa ukikosea kuishi na watu walikuwa ni mahadumi na watu wataghafal ghafilika amma la yanika taghafal yani fanya kama vile umeghafinika. Naam.